так, як жили. Тут закурім, заженихаємось, не розлучаємось ніколи. Ходи, тебе я помилую, прижму до серця, поцілую. Йому ж дідона на одріз сказала, к чорту, убирайся, на мене більш, не женихайся, не лізь, бо й ніс. Сказавши, чорт знаде пропала, ене не знав, що й робить. Коли б яга закричала, що довго годі говорить, то може б там і застоявся, і, може, той пори дождався, щоб хто й ребра полічив. Щоб з вдовими не женихався, над мертвими не наглумлявся, жінок у любові не морив. Еней з сівілою попхався в пекельною подалі Глуш, як по дорозі повстрічався з громадою знайомих душ. Тут всі з Енейм обнімались, чоломкались і цілувались, побачивши князька свого. Тут всяк сміявся, реготався, Еней до всіх їх доглядався, знайшов строянців ось кого. Петька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охріма і Харка, Лицька, Олешка і Сізона. Пархома, Гіська і Феська, Стецька, Ониська, Опанаса, Свирида, Лазаря, Тараса, були Денис, Остап, Овсі і всі троянці, що втопились, як на човнах з ним волочились, тут був Мусій. Жидівська школа завелася, великий крик всі підняли, і ряготня, де не взялася, тут всяку-всячу наверзли. Згадали чорт знає колишнє, балакали уже і лишнє, і саме ней тут розходився, щось балагурили довгенько, хоч і зійшлися й раненько, та а пан Еней наш опізнився. Сівій лісе не показалось, що так пахолок застоявся, що дитятко так розбрихалося, уже його світі не знався. На його грізно закричала, зайлаяла, запорощала, що аж Еней весь затрусився. Троянці так же всі здригнули. І врості хто куди махнули, Еней за бабою пустився. Ішли, і як би не збрехати, трохи не Пару добрих гін. Як ось побачили і хати, і весь Плутонів царський дім. Сівіла пальцем указала, і так Енеєві сказала. От тут і пан Плутон живе із прозерпіною своєю. До їх то на поклон з Гіллею, тепер я поведу тебе. І тільки що прийшли к воротам, і двір пустилися чвалаць, як баба-бридка криворота. «Хто йде?» – їх стало кликати. Мерзенне чудо все стояло, і було під двором вклепало, як в панськім водиться дворах. Обмотана вся ланцюгами, гадзюки вилися клубками на голові і на плечах. Вона без всякого обману і щиро без обиняків робила грішним добру шану, ремнями драла мовбиків. Косала, гризла, бичувала, кришила, шкварила, щіпала, топтала, дряпала, пекла, порола, корчила, пеляла, вертіла, рвала, шпиговала, і кров із тіла є. Пила. Еней і злякався і весь як Крейда побілів, і зараз у Ягис питався, хто їх так мучити велів. Вона йому все розказала, так як сама здорово знала, що в пеклі є суддя Еак. Хоть він смерть не осуждає, та мучити повеліває, і як звелить, і мучать так». Ворота саме очинились, не смів ніхто їх задержать, Еней з сівілою пустили, щоб про сирпіни честь отдать. І піднесли їй на болячку ту суто золоту гіллячку, що сильно так вона бажа. Но кні ній Еней не пустили, прогнали, трохи і не били, бо хиріли їх госпожа. А далі вперлися в будинки підземного сього царя. Ні гич, ні гаріля пилинки, було все чисто як зоря. Свяховані були там стіни і вікна всі з морської піни, шумиха, оливо, свинець плищали міді там і криці, всі убрані були світлиці, по правді панський був дворець. Еней з ягою розглядали всі дива там, які були, роти свої порозявляли, і очі на лоби п'яли. Проміж собою все зглядались, всьому дивились, осміхались. Еней то цмокав, то свистав. От тут-то душі ликували, що праведно в миру живали, Еней і сих тут навіщав. Сиділи, руки поскладавши, для них все. Праздники були, люльки курили полягавши, або горілочку пили. Не чутюнкову і не пінну, не третьопробну, перегінну, настояною на бодян. Під шелюстями запікану і з ганусом, і до калгану в ній був і перець, і шапран. І ласощі все тільки їли. Сластьони, коржики, стопці, варенички, пшеничні, білі, пухкі з кав'яром, буханці, часник, рогіз, паслінки, кислиці, козельці, терн, гліт, полуниці, круті яйці з сирівцем і дуже вкусну яєшню, якусь німецьку, не тотешню, а запивали все пивцем.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 Ні сердилися, ні гнівились, ні лаялися і не бились, і всі жили тут луб'язно. Тут всякий гласно женихався. Ревнивих я би не боявся, було вообще все заодно. Ні холодно було, ні душно, а саме так, як в сіряках, і весело, і так нескучно, на великодніх, як святах. Коли кому що захотілося, то тут, як з неба і вродилось, от так-то добрі тут жили. Енейсе зрівши дивувався, і тут, як і свої спитався, які се праведні були. «Не думаю, що були чиновні», – Сівілла сейдала одвід. «Або що гроші скрині повні, або в яких товстий живіт. Не ті си, що в цвітних жупанах, в кармазинах або сап'янах. Не ті ж, що з книгами в руках. Не рицарі, не розбишахи. Не ті си, що кричать і паки. Не ті, що в золотих шапках. Ся бідні нижчі, навіжені, що дурніми щисляли їх. Старці, хромі, сліпорожденні, з яких був людський глум і сміх». Все, що з порожніми сумками жили голодні під тинами, собак дражнили по дворах. Все ті, що біг десь полупали, все ті, яких випроводжали в потилицю і по плечах. Все вдови бідні, безпомощні, яким приюта не було, сидіви чесні, непорочні, яким спідниці не було. Все, що без родичів осталось і сиротами називались, а послі вбгались і в оклад. Все, що проценту не лупили, Що людям помагать любили, Хто чим багат, то тим і рад. Тут так же старшина правдива, Бувають всякі пани. Но тільки трохи цього дива Не квапляться на се вони. Бувають військові, значкові, І сотники, і бунчукові, Який правдиву життя вели. Тут люди всякого завіту. По-білому є скілько світу, котрі правильно жили. Скажи ж, моя голубко Сиза, І ще й не якийсь питав, Чому батька я Свого Анхіза і досі ввічі не видав. Ні з грішними, ні у Плутона, хіба йому нема закону, куди його щоб засадить. Він Божою сказав крові і по повенерній любові, десь хоче буде, там і жить. Базікавши, зійшли на гору, на землю сіли отдихати, і, попотівши саме впору, тут прийнялися розглядати. Анхіза, щоб не прогуляти. Обридло, бо і так шукати анхіз же був тоді внизу і, походжавши по долині, обмиленькій своїй дитині водив по мізку коверзу. Як глядь, на гору ненароком, і там свого синка оздрів. Побіг старий непросто, боком і весь од радості згорів. Хватав з синком поговорити, о всіх спитатись, розпросити і повидатись хоч часок енейчка свого обняти, по-батьківській поцілувати, його почути голосок. «Здорово, синашу мать дитятку», – Анхіс Еневі сказав. «Чи це ж тобі таки не стидно, що довго я тебе тут ждав?» Ходім, лишень моїй господі, там поговорим на свободі, за тебе будем міркувати. Еней стояв так, мов дубина, котилась з рота тільки слина, не смів мерця поцілувати. Анхіс, всю бачивши причину, чого синочок сумував і сам хотів обняти дитину, таба вже не в ту попав. Прийняв всього, щоб навчати і тайності йому сказати, який буде плід, які діти будуть живає, на світі зроблі скільки слави, яким то хлопцям буде дід. Тогді то в пеклі вечорниці лучились, бачиш, як не те, були дівки та молодиці, і там робили непосте. У ворони собі грали, весільних пісеньок співали, співали тут і колядок. Палили колотчя ворожили, по спині лищатами били, загадували загадок. Тут заплітали джерегелі, дробушечки на головах, скакали по полу в тісної баби по лавках, а в комен суджених питали, у хатніх вікон підслухали, ходили в північ по пусткам. До свічки ложечки палили, щетину із свини шмалили або жмурились по куткам. Сюди привів Ангіза і між дівок їх посадив, як неука і дуралея прийнять до гурту їх просив. І щоб обом йому служили, як знають, так повиражили, що стріниться з його синьком. Чи він хоч трохи уродливий, к чому і як і нещасливий, щоб всіх спитались ворожок. Одна дівча була гостренька, і саме ухо прихихе, швидка, гнучка, хвистка, порскенька, було з диявола лихе. Вона тут тільки й робила, що всім гадала, вирожила, могуще в ділі тім була. Чи брехеньки які сточити, кому імення приложити, то так якраз і додала. Привіться зараз, ця шептуха, і примостилась к старику». Йому шепнула біля вуха і взвела з ним річ таку. Ось я синкові загадаю, поворожу, і попитаю йому, що буде, розкажу. Я ворожбу такую знаю, хоч що по правді одгадаю і вже ніколи не зберешу. І зараз в горщичок наклала відьомських разних всяких трав, які на Костянтина рвала, і те гніздо, що реме склав. Васильки папороть ще влію, Петрів, і Конвалію, Любисток, Просерень, Чеберець. І все це налила водою, погоджою непочатою, сказавшись кількості і словець. Горщок цей черепком накрила, поставила його на жар, і тут Енея присадила, щоб огоньок він роздував. Як розігрілося, зашипіло, запарилось, закликотіло, ворочилося зверху вниз. Еней наш насторочив уха, мов чоловічий голос слуха – те чує і старий анхіс. Як стали роздувати пильніше, горщок той дуже клакотав. Почули голос виразніше, і він енею так сказав. Енею годі вже журитись. От його має розплодитись великий і завзятий рід. Всім світом буде управляти, по всіх а, усюдах воювати, підверне всіх собі під спід. І римський поставить стіни, в них буде жити, як в раю. Великий зробить переміни во всім окружнім там краю. Там буде жить та поживати, поки не будуть цілувати ноги чиєїсь по стола. Но відсіль час тобі вбиратися. І з паноцем своїм прощатися, щоб голова тут ти лягла сього анхізу не бажалось, щоб попрощатися з синком і в голову йому не клалось, щоб з ним так бачитись, мальком. Та ба. Вже нічим пособити, Енея треба відпустити із пекла вивезти на світ. Прощалися і обнімались, слізьми гіркими обливались, анхіс кричав, як в Марті кіт. Еней з сівілою старою із пекла бігли навпростець. Синок ворочав головою, поки аж не сховався отець. Прийшов к троянцям помаленьку і крався нишком потихеньку, де їм велів себе пождать. Троянці покотом лежали і на дозвіллі добре спали, Еней і сам уклався спать. Частина четверта, борщів, як три не подонькуєш, на моторошні засирчить, і зараз тяглом закишкуєш, і в буркоті закендюшить. Коли що напхом з'язикаєш і втриє. Тереп добре зживотаєш, то невеселі занутрить. Облихов даром заземлюєш, і весь забут свій зголодуєш, і біг до горя зачортить. Та що, аби що ти верзелялом, не казку кормом солов'ять, ось ну закелектуй бряскалом, то радощі заденежать. Коли, давало, сп'ятакуєш, то, може, чуло зновинуєш, якщо з тобою спередить, куди на плавах човновати, як угодило Юнонати, і як Еней заміне рвить. Мене засю не лайте мову, не я її скомпонував. Сівілу лайте безтолкову, її се змусував. Все так вона коверзувала Енеєві, пророкувала йому, де поступатись як. Хотіло мізок закрутити, щоб гроші більше улупити, хоч бідний був Еней і так. Та треба злихо догадатися, як прийде узлом до чогось, а з відьмою не торгуватися, щоб хлипати не довелось. Подякував стару суку, Еней за доброю науку, шагів з дванадцять в руку дав. Сівіла грошики в калитку, піднявши палену і свитку, і слизла, мов лихий злегав. Еней, ізбувши сучу бабу, як мога швидше на човни, щоб не дала юно на швабу, що опинився б сатани. Троянці в човни посідавши і швидко їх підпихавши по вітру гарно поплили. Гребли з дияволо всі дружно, що деяким аж стало душно, по хвилі весельця гули. Пливуть, аж вітри заборчали і закрутили нешуття. Завили різно, засвистали Нема енеєві пуття І зачало човни бурхати То сторч, то набіг колихати Що в раху стоїть на ногах Троянці зляко задрижали Як лиху помогти не знали І грали тільки на зубах Як ось став вітер ущухати І хвилі трохи уляглись Став місяць хмари виглядати І звізди на небі близь-близь Агу, троянцям легше стало І тяжке горе Серця спало, уже бо Думали пропасть. з людьми на світі так буває. Коли кого міх налякає, то послі торба спать не дасть. Уже троянців гамовались, могоручу всі потягли, і мов маньки повивертались, безпечно спати злягли. Аж ось поромщик їх проноза, на землю впав, як міг із воза, і, мов, на пуп репетував. Пропали всі ми з головами, прощаймось цілими душами, остатній наш народ пропав. Заклятий острів перед нами, і ми його не минемо, не пропливем нігде човнами, а на йому пропадемо. Живе на острові цариця, цірцея люта чарівниця, і дуже злая до людей, які лиш не остережуться, а їй на острів попадуться, тих переверне на звірей. Не будеш тут ходить на парі, а підеш зараз чотирма. Пропали як сірко в базарі. Готовте шиї до ярма. По нашому хохлацьку строю не будеш цапом ні козою, а вже запевно, що волом. І будеш в плузі походжати, до броваря дрова таскати, а може підеш